Таємничий вантаж незалежності. Автор – Олена Гурель. Історія заснована на реальних подіях, однак викладена автором у художньому вигляді. Текст читає Марина Запорожець. Присвячую своєму чоловікові Олегу, воїну, який захищав незалежність нашої України в зоні бойових дій. Сцена 20. Що може бути страшніше за Ораган Ендрю – Только гнев генерала в управлении разведки России. Что значит спаслись бегством? Я правильно понял, что пять человек выбросили 15 за борт как котят. Очи генерала просто метали блискавки. Не отримавши відповіді, він далі кричал. А Виталия почему оставили, а? Почему не забрали у них целое товарища? После доповіді про провал операции генерал другую добу влаштовував розгін. Змінювалися персонажи экзекуции, но спокойно не было. Все было продумано до дребниц. Тільки уренда цього клятого банановоза у тубільців влетіла в кілька сотень тисяч доларів. Суховантаж чекали кілька днів, а він з'явився не вночі, як планували, а під вечір. І несподіванки не вийшло, вони ухилилися від тарана. А потім ці ми отримали гідну відсіч чи втекли, як шакали. Ганьба, залишається діяти експромтом, інакше провал. Андрій відключив селектор. Він був задоволений провалом групи генерала. Почув він достатньо, можна йти до своїх, в Україну. Раніше його життя було сірим і непримітним, як і належало працівнику розвідки. Родину він так і не створив. Але коли дізнався про те, що він українець, життя заграло новими барвами. Він відчував себе частиною великої нації, молодим та щасливим. Акуратно розклав папери в теки, вимив чашки з-під кави і занурився в роздуми. «Так, шеф не должен сразу понять, що я больше не вернусь». Значить, потрібно придумати вісому причину отсутствия. Документи сфотографував, мікропленку спрятував в зубну щотку. Збереження у мене давно в банкі Мюнхена, зимня командировка шефа була продуктивною». Він усміхнувся, пригадавши останню командировку до Мюнхена. Щороку Андрій проводив відпустку у свого приятеля в Брянській області, у Трубчевському районі. Допомагав збирати урожай картоплі у його матері. Це завжди була велика подія, на яку з'їжджалися родичі з усієї країни. Влаштовували збір, а потім святкували. Як приятель жартума казав, «Щорічний перерахунок рідні». Зараз це було доречно. Київ готує перехід Андрія через Брянськ. Тому його від'їзд до приятеля не викличе підозр. Відсутність помітять тільки через два тижні, коли він не повернеться на роботу. Цього буде достатньо, щоб він зник. І з роздумів його вивів голос шефа, який лунав із селектора. «Андрій, зайді!» Захопивши теку з фідною кореспонденцією, Андрій зайшов до кабінету. Эти сведения нужно предоставить исполнителям и обозначить грифом для служебного пользования. И совершенно секретно. Хорошо, сказав Андрей и простягнув Аркуш. Мое заявление на две недели отпуска. Давай, я помню, сбор урожая, засмеялся генерал. Закончишь текущие задания, передашь дела и свободен. Есть. Это были те документы, на которые ждал Андрей. Спокойно зробивши фото, он выполнил действия, которые передбачала інструкція с документами такого типа. Передавши справи новому помічникові, Андрій у 16 годині вийшов з будівлі на Луб'янці. Вдихнув на повні груди і зробив широкий крок до волі. Він йшов, не озираючись. План втечі вивчив до дрібниць. «Два дня, і я буду на свободі. І я зможу встиг спасти дівочку». Перехід через кордон мав пройти без несподіванок. Провожати зустрів Андрія у Случовському. Непримітний чоловік у дешевій курці, кепці та з рюкзаком сидів на лавочке біля тютюнового кіоску. В ньому було важко впізнати Андрія Галича, кадрового офіцера розвідки. У вас можна стрільнити по піроску? Біля нього зупинився молодий хлопець. У мене герцоговина флор. Андрій простягнув пачку. Ні, дядя, я курю без фільтра. «Беломор» Это и був пароль, і відповідь отримана. Хлопець пошепки додав: Через пару минут, як я уйду, идите по аллее до конца, там карусель. «Свірньося направо і остановітесь у кіоска, соті, і води». А потім голосно. «Ладно, ні, так ні, І пішов геть. Через пару хвилин, не привертаючи до себе уваги, за ним пішов Андрій. Такі дії для нього не були новинкою. В молодості він довгий час пропрацював у ФРН і знав, що таке обережність, паролі та явки. Тому чітко виконував вказівки, розуміючи, що над операцією переправлені його в Україну працювали серйозно. Через кілька годин хлопець довіз його на машині до кордону, де Андрія забрала інша людина. І уже ввечері вони були в Києві на дачі. «Ждіть здесь, в этом домі, до утра». «Хорошо». Андрій розумів, що так треба. «Вот, візьміться, передайте ту папку главному. Здесь очень срочна інформація». «Конєшно, не біспокойтесь. Отдихайте». Сцена 21. Уважно прочитавши документи, які передали від Андрія, Савчук швидко викликав помічника. «Подивися ось це». Він простягнув теку «Треба запобігти цьому! Час іде на дні! Поспішіть! Виконуйте! Є!» Помічник швидко вийшов з кабінету. Завдання було не з легких. Москва, зазнавши невдачу у штурмі суху вантажу, вирішила діяти у звичний спосіб – шантажем. Об'єкт було обрано-продумано. Дочка Зоріна. Її планували викрасти та погрозами змусити батька підірвати судно. «От наволочий!» – вилаявся Савчук. «А ось ще цікава інформація!» Матери одного из членов команды обещали сделать дорогостоящую операцию в московской больнице, если он согласится сотрудничать. Фамилию агента не знаю. Но точно скажу, женщине операцию никто не делал. Ее не забрали с Киевского вокзала, где она провела несколько дней. Состояние ее ухудшилось, бомжи ее избили и ограбили. Скорая доставила пострадавшую в больницу Боткина, где женщина через несколько часов скончалась. Но агенту никто и ничего не сообщает. Йому періодично посилають свідіні об улученні її самочувствія. «Сволота!» – промовив Савчук. Сцена 22. Стас не вірив, що Берник – зрадник. Тому він вирішив з ним поговорити і дізнатися, що ж трапилось насправді. Він напросився провести Ігоря до каюти під арешт. Хотів поговорити з ним та зрозуміти його поведінку. Ішли мовчки по коридору. Берник був пригнічений. Коли Стас закрив двері, Ігор сів на ліжко і закрив обличчя руками. «Чому це відбувається зі мною?» Він опустив руки та подивився на Стаса. «Я не можу зрозуміти, що сталося». «Заспокойся і згадай хронологію подій», – порадив Стас. «Добре. Після обіду я пішов до каюти поспати перед чергуванням. Прокинувся близько п'яти, прийняв душ, вийшов на палубу. Там зустрів Страхова. Він запропонував випити з ним кави. Я погодився, поговорили хвилин десять, і я пішов заступати на вахту». Він дав мені каву в пляшечці з-під пепсі з собою, щоб я не заснув. Сказав, що в цій пляшці завдяки ексклюзивному дизайну та присмаку пепсі кава буде дуже смачною. Я прийшов, поділися кавою з матросом. Потім мене зморив сон. Ось, мабуть, і все. Він знову обхопив голову руками і став розгойдуватися з боку в бік. Зажди. А де ця пляшка? Спробував розговорити його Стас. Не пам'ятаю. Може, там на вахті, а може, викинув за борт. «Чесно, я не пам'ятаю. У мене дуже болить голова і металічний присмак у роті». «У мене дуже болить голова і металевий присмак у роті». «Добре, відпочивай». Швидким кроком Стас вийшов з каюти, закривши двері на замок, і пішов до Валентина. Ігор дивно поводиться. «Мені здається, що йому до кави підсипали снодійне». «Це легко перевірити», – зауважив Зорін. «Піди, запитай лікаря, як це можна влаштувати». «Згода, зараз піду до нього», – погодився Стас і пішов до лікаря. «Віталію Марковичу, у вас є можливість зробити аналіз крові для визначення отруєння організму певними речовинами?» «І вам добрий день, Станіславе!» «Ой, вибачте!» – почервонів Стас. «Вітаю, док!» «То зможете чи ні? У мене немає такої можливості. Для цього необхідна лабораторія і реактиви». Помітивши, що відповідь засмутила Стаса, швидко продовжив. «Але я можу взяти кров, а завтра на мальці зайти до мого доброго знайомого. А він, на хвилиночку, криміналіст». «І попросити зробити це для мене», – лікар усміхнувся. «Ви не повірите, хлопче, але я колись йому допоміг». «Док, чудово, дякую!» «Зараз візьму все необхідне і підемо». Берник спокійно дав взяти у нього кров. «Беріть лікарю, мені самому цікаво, що сталося». «От і добре, через кілька днів дізнаємося». Лікар взяв пробірку і пішов. «Відпочивай, Ігоре», – сказав Стас і вийшов з каюти. Сцена 23. Поки батько поїхав в Гімалаї, а Стас до батьків. Аліса вирішила відновити ранкові пробіжки. Вранці спортом займалося не так багато людей. І вона знала в обличчя практично усіх. Тримати себе у формі дівчина звикла, адже нормальна вага для балерини – це природний стан. Аліса вже робила другий підхід до тренажера, коли відчула на собі чийсь погляд. На перекладині займався новенький хлопець. Вона його раніше не бачила. Хлопець виконав вправу і тепер стояв та пив воду. Але при цьому дуже уважно розглядав дівчину. Побачивши, що вона звернула на нього увагу, він сором'язливо усміхнувся і швиденько почав збиратися з майданчика. Тепер щоранку Аліса бачила його на пробіжці. Він усміхався їй, але підходити не наважувався. Вона вже звикла до нього і не звертала уваги. А даремно. Якби вирішила до нього уважно придивитися, то побачила б, що він чекав саме на її прихід. А коли вона йшла, хлопець збирав речі та йшов за нею. Це тривало вже кілька днів. Увечері, доповідаючи Савчуку, начальник відділу розповів. Наш агент веде спостереження за дівчиною. Ось тут всі її пересування. Він простягнув теку. За припущеннями агента спроба нападу може бути в двох місцях – парк і пляж. Тому прошу додати людей для спостереження. Терміни у противника піджимають. Чекати їхніх дій можна з хвилини на хвилину. Я вас зрозумів. Беріть необхідну кількість людей та дійте. Після розмови з начальником відділу Леонід поїхав до Андрія Галича. Дуже цікаву інформацію проніс цей чоловік. Багато агентів Москви працює в Україні, а деякі прізвища викликали шок. Серйозно, в Міністерстві оборони таких агентів много? І на Харьковском танковому заводі. Подготовьте мне в письменном виде все, що знаєте, з фамилиями и местом работы, трохи подумавши, Савчук дістав пакет з паперами. А здесь то, що ви просили. Рука Андрія зраднички затремтіли. Не могу взять. Він вимушено усміхнувся. Руки не слушают, кладите на стол». Его стан можно было зрозуміти понять. Ему принесли из архива две дела – его батька и мать. 45 лет он ничего не знал про них. Важко было зважитися открыть першу теку. На одну цигарку він випалив, перш ніж начал читать. Галич Олесь Васильевич, 1920 года рождения. Священник греко-католической церкви. Приговорен к расстрелу, похоронен в Иркуте в 1947 году. Кілька разів Андрій зупинявся, сльози котилися з очей, і він нічого не бачив. Стискалося серце. «Отєць! Отєць!» – голосив він. Андрій боявся розкрити другу теку. Він вже вдруге втратив батька. Ще однієї втрати він не переживе. Під ранок було викорено дві пачки цигарок, випито багато кави, але Андрій прочитав найголовніше. У 1957 році маму реабілітували, і вона повернулася до Львова. Він стискав у долоні її львівську адресу. Сцена 24 Уранці зайшли в порт Мальти. Джулія і Мігель запропонували команді. «Ми хочемо віддячити вам. Можемо пригостити обідом». Команда «Зоріна» прийняла запрошення. Валентин позвав Стаса в сторону. «Піде від чинеберника. Йому треба прийняти вантаж. Але не можна випускати його з поля Зору. Будь з ним». «Добре, я зрозумів», – погодився Стас. Коли всі формальності залагодили і команда не зійшла на берег, вирушили до ресторану. «Підійшов офіціант. Мене звати Муса, і я готовий прийняти у вас замовлення. А що ви можете нам порекомендувати?» – поцікавився Данило. «Кролика Фенек», – підказав офіціант. Але побачивши здивування на обличчях гостей, був задоволений реакцією, тому уточнив. «Цього кролика готують на відкритому вогні з вишуканими спеціями. Приготування цієї страви – ціле шоу. Ви не пожалкуєте!» Добре, Валентин уважно подивився в меню. Лампука пай і, мабуть, пиріжки зі шпинатом. Час пролетів швидко. О другій годині дня повернулися на суховантаж. Коли піднялися на палубу, побачили, що поліцейські проводять огляд судна. Валентин підбіг до Стаса. «Що трапилося? Що вони тут роблять?» «Прийшли хвилин за 20 тому. Показали капітанові, якісь і стали шукати», – відповів Стас. «Треба щось робити. Ти ж розумієш, в машини відділення їм ніяк не можна». «Розумію. Вибач, командире, так треба», – сказав тихо Стас і вже голосніше додав. «Що значить немає? Що ти сказав?» Він штовхнув Валентина в груди. «Ти в мене зараз отримаєш за все!» Валентин зрозумів задум Стаса і в голові промайнула думка. «Молодець, швидко приймає рішення». І, підіграючи, став заткувати до Данила, щоб більше людей залучити до бійки. «Іди сюди, я тобі голову відіб'ю!» Він зробив різкий випад в сторону Стаса. Через пару хвилин на палубі почалася бійка. Поліцейські спочатку від несподіванки впали в ступор, але спрацював інстинкт правоохоронців і вони забули про обшук, стали розбороняти забіяк. Так, швидко розійдіться, але ніхто їх не чув. Ледь-ледь вдалося розняти хуліганів. Надягнувши кайданки на Стаса і Валентина, поліцейські покинули судно, повезли затриманих у відділення. Для мальтійських поліцейських ця бійка була дуже важливою подією. Тут рідко щось відбувалося і співробітники поліції просто нудьгували. Затриманих помістили в окрему кімнату. Коли зачинилися двері, Валентин озирнувся. Кімната розміщувалася в старій будівлі, яка була побудована з каменю, придивившись до якого можна було розгледіти відбитки морських черепашок чи якихось морських істот. Ти знаєш, Стасе, це дуже раритетні цеглини, Валентин присів на край ліжка. Що будемо робити? подивився на хлопця. Я давно хотів з тобою відверто поговорити. Мене хвилюють твої стосунки з Алісою. Вона моя єдина донька. Я не хочу, щоб ти розбив їй серце». Стас вислухав це спокійно і відповів. «Я кохаю її і хочу прожити з нею все життя», – підхопив Валентин. «Це зрозуміло. Але що ти можеш їй дати?» «Що я можу їй дати?» «Ще рік тому я міг би сказати точно, що після закінчення КПІ я буду працювати інженером десь на заводі. Приходити ввечері додому, бавитися з дітьми, він засміявся, вибивати на свята. Але тепер я розумію, що навряд чи моє життя буде спокійним». «Ви і самі це розумієте». Він замовк, щось обмірковуючи, а потім прийняв важливе рішення. «Але я не зможу відмовитися від кохання до неї. Вона стала дуже важливою людиною в моєму житті. Ви мене розумієте?» «Так, я розумію. І вирішувати тобі. Але найголовніше, щоб моя донька була щасливою». «Згідний», – сказав Стас. «А може я з вами поговорити про інше? Мені не дають спокою мої спостереження». Стас і Валентин проговорили години зодві. Раптом почули шум за вікном. Валентин підійшов і визирнув. До землі було метрів зо два, а внизу стояв Ерік і усміхався. «Шеф, пора додому!» Він розмахнувся і закинув кішку з тросом у вікно. «Ласкаво прошу донизу!» Валентин засміявся. «Довго, німець, довго! Старієш!» «Пробач, командире! Виправлюся!» І так смішно схилив голову, що в'язні засміялися. Першому поліз Стас, а за ним Валентин. Без пригод вийшли на вуличку, що веде до порту. Ерік замикав трійку. У цей час поліцейський приніс затриманим вечерю і застав тільки п'яту точку Зоріна у вікні. Він підскочив у той момент, коли Валентин зістрибнув донизу. Не роздумуючи, поліцейський вискочив у коридор і кинувся за втікачами на вулицю, по дорозі сповіщаючи колег про втечу росіян. Почувши крики погоні, Ерік повернувся до Зоріна. «Командири, біжи, я затримаю їх». «Якщо мене не буде за дві години, не чекайте мене, я розберуся». Сцена 25 Уже п'ять хвилин Андрій стояв біля квартири номер 3 і не наважувався зайти. Як не дивно, але він згадав ці двері. Тільки тоді вони здавалися йому великими і масивними, з мідним левом посередині, щоб постукати. Колись він міг дотягнутися до нього, тільки ставши на носочки, а зараз стояв і боявся простягнути руку. Заспокоївши тремтіння в тілі, Андрій прийняв рішення. Але двері відчинилися, і він почув голос, від якого серце просто завмерло. «Синку, заходь! Двері відчинені!» Маленька сива жінка простягнула руку Андрію. «Будь ласка!» Вона зробила крок в сторону, пропускаючи Андрія до квартири. «Проходьте до кімнати. Мене редакція попередила про вас». Мовчки Андрій пройшов до кімнати, жінка закрила двері і приєдналася до нього. «Ви сідайте сюди, ближче до вікна. А я ось тут. «Біля п'єца. Бо мені важко зігрітися. То що ви хочете почути?» «Слухаю ваші запитання. Хочу, щоб стаття вийшла цікавою». «Ви не проти, якщо я буду говорити з вами на русскому язикі?» Голос Андрія тремтів. «Проти. Я не можу чути цю мову не тільки у моїй квартирі, а й моїй країні». Вона підвищила голос. «Ми не зможемо продовжувати розмову. Раджу вам залишити мою квартиру. Я обіщаю вам вивчити язик. Не проганяйте мене». «Я всього-лішніскільки днів в Україні. Поговоріть зі со мной». Стільки благання було в голосі Андрія, що жінка погодилася продовжити бесіду з ним, бо вважала, що він кореспондент, якого до неї прислала редакція. «Добре, ви можете говорити цією мовою, але я не буду відповідати по-російськи. Інакше – ні». «Да, да, хорошо», – Андрій розгубився. «Ви Кася Галіч?» «Так, дивне запитання. Ви йшли до когось іншого?» – вона здивована підняла брови. «Я не разумею». «Простите, я должен был уточнить». «А хотите, я расскажу о себе?» «Не учек пропозиция, але добре расскажить». Андрей побачив в ее очах сдавування, але почав розповідь. «Мне в этом году исполнилось 50 лет, в марте. Я кадровый офицер. Мое детство прошло в детском доме. До 1991 года я ничего не знал о себе, где родился и когда. Но случайно восстановил данные о себе. Меня зовут Андрей. Андрей Галич, мама». Він схопився з крісла, підбіг до касі, став на коліна і уткнувся обличчям в її руки. Сльози душили його, він цілував її руки і все повторював. «Мама! Мама!» Сльози котилися по обличчю жінки. Вона гладила чоловіка по голові. «Андрійку! Синку! Ти врятувався! Я дочекалася тебе!» Радість увійшла в будинок Галичів. Кілька днів мати і син говорили і говорили. Показували один одному світлини та документи. Потім будинок наповнився родичами. Андрій навіть уявити собі не міг, що у нього стільки рідних. Він був удома. Сцена 26. Небезпека причаїлася в кущах і чекала свого часу. Ім'я її було звичайним – Вася. А ось навички – унікальними. Вася? На вигляд миршавий хлопчина, і тому, коли він схлипуючи підходив до жінок, у них виникало бажання пригорнути його, заспокоїти. Його прохання піти з ним і щось для нього зробити не викликало тривоги. І це закінчувалося для жертви погано. Ось і зараз, побачивши Алісу на біговій доріжці парку, Вася почав свою виставу. Сів на траву і став жалюбно схлипувати. Коли з ним порівнялася Аліса, вона, звісно, звернула на нього увагу. «Хлопчику, що трапилося?» «Я підвернув ногу і не можу йти!» Він заплакав сильніше. «А ти далеко живеш?» «Ні, звідси хвилин десять. Ви мені допоможете?» Він з надією подивився на дівчину Звісно, постарайся встати і спертися на мене Хлопчина піднявся і спробував встати на ногу Але від болю ледь не впав на траву Добре, що Аліса встигла його підхопити Обережно. Так, кепські твої справи Але я тобі допоможу Хлопчина уперся лівою рукою на плече Аліси Вона притримувала його за талію Раптом до них підскочив хлопець, якого дівчина бачила на пробіжці Він підхопив хлопчика з іншого боку Я допоможу Тримайся за мою руку. Не треба, ми самі. Вася спробував звільнити свою праву руку. Нам не потрібна допомога. Що ви? Мені не складно, хлопець усміхнувся. Дозвольте, дівчина, сказав другий хлопець, який з'явився поруч з нею. Я допоможу. Аліса не стала сперечатися, тому що спізнювалася на зустріч з репетитором. Звісно, допоможіть йому. Він підвернув ногу. Вася спробував схопити Алісу за руку, щоб затримати, але його перехопили за руку. Вийдіть, все буде нормально». І дівчина побігла вперед, потім озирнулася і помахала їм. «До побачення». Вона навіть не здогадалася, що їй загрожувала небезпека і що вона її дивом уникла. Такий поворот подій не входив у плани Васі. Оцінивши ситуацію, він спробував відв'язатися від хлопців, які по своїй дурості зірвали йому добре підготовлену операцію викрадення Аліси. «Дякую вам, мені вже краще. Я сам». Але сьогодні був явно складний день. Несподівано для нього приємні співчутливі усмішки зникли з облич хлопців. Гаразд. Василь Чугуїв, йдемо з нами. Ти заарештований за спробу викрадення. Вася спробував смикнутись, але, на жаль, не зміг. В кишені в нього виявили шприц зі снадійним. Дивися, друже, що я знайшов, показав хлопець напарнику і вколов Василію. Відпочивай, вражино. Вася обм'як в руках агентів. З боку могло здатися, що двоє друзів ведуть під руки дуже близьку їм людину, ніжно притискаючи її до себе. Просто він так втомився, що ледь тягне ноги. Сцена 27. Петляючи вуличками Мальти, Валентин і Стас прибігли в порт. Швидко піднялися на судно і до капітана. «Готуйтеся до відплиття Терміново. Треба швидко проскочити босфор». Виникла непередбачена ситуація. Капітан не став ставити запитання. За цей рейс він переконався в тому, що якщо Зорін сказав щось, значить так воно і є. «Добре, контейнери завантажені, команда на місці. Ваші всі тут?» «Ні, немає Еріка. Він поки ще на березі. Однак раптом що, він нас наздожжене пізніше. Так вийшло. Щоб швидше проскочити, я пропоную зробити маленьку хитрість. Підняти турецький прапор», – капітан усміхнувся. «Це спрацює, повірте мені». Дві години пролетіли непомітно. Ерік заскочив на суховантаж буквально в останню хвилину. «Все нормально, шефе. Поганяв я їх по острову. Ледве відірвався. Але у нас фори хвилин десять. Тож швидше. Відчалюємо». Суховантаж вийшов з порту і лік на курс. Роздивляючись берег у бінокль, Валентин побачив, як на пірс заїхали три машини з мигалками. З них вискочили поліцейські. Вони бігали туди-сюди, але нічого зробити не могли. Суховантаж був уже поза зоною їхнього впливу. Зорин помахав рукою. «Бувайте! Не сумуйте!» А потім повернувся до команди. «Скоро прибудемо додому». «Нікіта, я втомився, мені треба пару годин поспати». «Проведи сьогодні збори замість мене», – сказав Валентин і поплескав друга по плечу. «Звісно, не переживай». Нікіта заметушився. «Іди спати». І повернувся до команди. «Зустрічаємось в кают-компанії через 20 хвилин». Зорін пішов відпочивати, бо просто падав з ніг. Спати і ще раз спати. Хоча б пару годин. Усі зібралися в кают-компанії, але Нікіта затримувався. Те, що відбувалося далі, здивувало всіх. Він підійшов до дверей і не зайшов до приміщення, а закрив двері на гвинт, зробивши обороти до упору. Потім спустився в машинне відділення. На вахті був монах. «Прихід страху вас дивував його? Навіщо ти прийшов?» Капітан попросив перевірити. Тиск в котлах. Марко повернувся до датчиків, уважно оглянув, але відповісти не встиг. Отримав удар по потилиці. Переконавши, що Марко без свідомості, Нікіта зв'язав йому руки, зламав шафу зі зброєю і дістав пістолет з патронами. Сховав у кишеню, додав кілька гранат. Піднявся наверх, до вахтового. Там біля штурвала були капітани-матрос. Без попередження Нікіта зробив постріл у матроса і навів зброю на капітана. Нічого особистого, Кеп. Будь ласка, руки за спину. Тільки без дурниць. Зв'язавши капітана, страхов по раці викликав когось. Судно захвачене, Все йде по плану. Потім направив суховантаж на скелі і вже хотів вийти з приміщення, щоб тікати із судна, але отримав сильний удар ногою в груди. «Валентин?» – обличчя Нікіти стало злим і неприємним. «Несподівано!» «Я ж закрив тебе в каюті разом зі Стасом!» «Несподівано?» «Мені здається, що я більше здивований!» «Чому ти? Що було не так?» «Ти не розумієш!» – Нікіта утямився. «Ти ж у нас правильний! Думаєш, мені було легко на це піти?» «Мама!» «Вона дуже хвора!» але в Москві їй вже зробили операцію. «А кому тут було цікаво, що мені треба?» «Ніхто не допоміг мені!» «Дурень ти, Нік, іди сюди, я тебе заспокою!» Валентин зробив випад вперед, а Нікіта став повільно відходити назад, до бічних дверей. «Навіть не думай!» В отворі дверей з'явився Стас. Швидко зорієнтувавшись, Трахов накинувся на Стаса. Спробував вдарити, але хлопець спритно ухилився і зробив захват лівою. Хватка виявилася слабкою, і Нікіта вивернувся. Але вже встиг підскочити Валентин. Стас зробив попереджувальний жест рукою. «Не треба, я сам». Страхов засміявся. «Нерозумно, малий, ти мене не здолаєш». Але в цей момент отримав удар по голові. Позаду нього стояв берник з палицею в руках. «Ігоре, ну ти молодець!» – похвалив його Зорін. «Але ми би самі впоралися, та все одно дякую». Поки хлопці звільняли капітана і перев'язували пораненого матроса, рани якого виявилися не смертельною, Зорін взяв рацію і викликав центр. Коротко виклав ситуацію. «Ви були праві. Агентом був Страхов. Каже, через матір усе. Так-так, зрозумів». Повернувся до Нікіти, який уже отямився. «Дурень ти. Ніхто твою матір не оперував. Вона померла. Спочатку тиждень провела на Київському вокзалі, і її ніхто не зустрів. Думаю, і не збиралися». Там її побили і пограбували бомжі. Швидка забрали до Боткінської лікарні, де вона і померла. «Ти брешеш! Це неправда! Її прооперували, і вона одужує! Коли я приїду, вона вже буде вдома!» Нікіта кинувся на Валентина. «Ти навмисне це кажеш!» Ридання стиснуло спазмом горло Нікіти. Він нерозбірливо бурмотів «Це неправда! Вона чекає на мене! Мені про це говорили на Мальті, передали привіт від неї! Ну ні! Вона жива!» Стас штовхнув страхова в спину. «Ідемо! Посидиш під арештом до приїзду додому!» Але Нікіта не чув нікого. Він звертався із запитанням до уявного співрозмовника. «Вони ж мені брешуть! Ти згідний? Безсоромно брешуть! Мама жива!» Сцена 28. Москва була осінньому спокійна. Вечір тихий, прохолодний, а на Луб'янці вирував шторм. Генерал з усього маху кинув теку об стіну. «Што значить, ані пройшли басфор?» Його співрозмовник дуже блідий, стояв і мовчав. Генерал продовжував. «Андрій, як ви упустили його? Де он?» «Во Львові», – тихо промовив капітан. «У матері». «Какой матері? Он сирота!» Капітан простягнув іншу теку. Почитавши її, генерал замовк. Потім сказав. «Да неисповідіми твої пути, Господи. Говориш, читають проповіді в костіолі? Виучил язик?» Да, он способен к языкам. Знает в совершенстве четыре. Полеглот, мать твою. И ця Тека також полетела у стіну. Аркуши вілом розсипалися по підлозі. Ты смотри, какой венок. Убейте его. Генерал был злый. Просто убейте. Предателям. Смерть. Двойного агента из него не выйдет. Значит, ликвидировать. Что смотришь? Выполняй. А у Киеви Савчук был задоволений. Крота розкрили. Суховантаж через несколько дней будет в порту. в машину и поехал в Нацбанк. «У себе?» – запитав у секретаря. «Можна?» «Так, він чекає на вас». Секретар відкрила двері перед Леонідом Михайловичем. «Дорогий мій!» – гетьман пішов на зустріч відвідувачеві. «Які новини?» – «Усе чудово! Через шість днів будуть у Миколаєві!» «Можна готувати другу частину операції – річка-море!» «Я зрозумів. Зараз зроблю всі розпорядження. Але і ви зі свого боку організуйте охорону!» «Усе готово!» – Савчук піднявся. «Я до президента!» Юрій Кирилович залишився задоволений доповіддю голови СБУ. «Уявляю, пики на луб'янці», – президент засміявся. «Теж мені, шпигуни! З нами не потягатися. Ми завжди будемо на два ходи попереду». Він сяяв. «Добре, ідіть. Дякую за службу». Юрій Кирилович був задоволений результатом. Тут все по плану. Але що робити з Фокіним? Народ і депутати вимагають його відставки. А на кого мені його поміняти?» Думав він, дивлячись по телевізору останні новини. «Ех, Вітольде, я не допоможу тобі. Проти народу не підеш. Але не переживай. Років за 30 ще попрацюємо разом», сказав він і вимкнув телевізор. Сцена 29. Андрій залишався у Львові із сім'єю. Після зустрічі вони з мамою не розлучалися більше, ніж на півгодини. Намагалися не долужити 45 років. І це їм вдавалося. Мама розповідала, показувала світлини, вирізки з газет. Листи з різних організацій, де вона просила допомоги в пошуку сина. Як приємну музику Андрій слухав українську мову. І вже міг спілкуватися, читати. Мама взяла його за руку. «Синку, це тобі!» Вона простягнула йому пакет. «Тату віддав би тобі це сам, але...» Сльози мимоволі покотилися з її очей. Але вона не звертала на них уваги. Андрій розгорнув пакет. В ньому була біблія та вишита сорочка. «Спасіба!» але перехопив материнський докірливий погляд і виправився. Забув «Щиро дякую» і поцілував її руку. Сьогодні вони йшли до церкви, де колись правив службу його батько. Андрій надів подаровану сорочку. Мама сказала «Який ти гарний, синку! Я вишивала цю сорочку і просила у Бога, щоб кожний стібок, який я робила, наближав тебе до мене. Я вірила, що доживу до зустрічі з тобою. Я хотіла в це вірити». Андрій з мамою зайшли до церкви. Він зачаровано роздивлявся на всі боки. Запах ладиної свічок він пам'ятав з дитинства. Ікони, фрески з біблійними сюжетами. Це все так чудово! Батько Василь вислухав його сповідь. І на душі стало легко. Андрій підійшов до вівтаря. У нього на душі було таке умиротворення, що він був готовий обійняти весь світ. Мама сиділа на лавці в першому ряду і читала біблію, подаровану Андрію. Служба вже закінчилася. Люди стали потихеньку розходитись. Залишилося не більше десяти осіб. Біля колони сидів хлопець років 25. Він уважно стежив за людьми, але особливо його цікавив чоловік біля вівтаря. Тримаючи руку в кишені піджака, хлопець встав і попрямував до нього. За кілька метрів від нього гукнув. «Андрій? Андрій Найдьонов?» Чоловік повернувся до нього. «Ні, ви помилилися. Я Андрій Галич. Найдіонов зник». «Помер десь у Московії. Согласен в одному Он умір. Но тут. На Бандерівщині», – сказав хлопець і дістав пістолет. від шефа. Те, що відбулося далі, Андрій прокручував у голові з десяток разів і уявляв, що міг щось зробити інакше. «Але мама! Вона виявилася швидшою, ніж вбивця!» Подібну птаху, вона підняла руки, як крила, і кинулася перед ним, захищаючи сина, як тоді, в далекому 1947 році, та опинилася на лінії вогню. Курок натиснуто, і куля полетіла прямо в материнське серце, яке завжди билося заради сина. «Ні!» – Андрій підхопив маму на руки. «Ні!» – чоловік швидко тікав з церкви. Він завдання виконав – убив Андрія Найдьонова. «І нехай не фізично, але все одно він мертвий». Бо втратив найдорожче. Матір. Шеф буде доволен. Це останнє, що він встиг подумати перед тим, як його збила вантажівка. Навіть не збила, а просто розчавила, як слимака. І ніхто не встиг записати номер машини. Він був заляпаний брудом. Водія теж ніхто не помітив. Якийсь непоказний. От і висяк на місцеве відділення міліції. Сирена швидкої допомоги звучала голосно та обнадійливо. Сцена 30 у кают-компанії зібралася команда Зоріна і капітан. Першим заговорив капітан. «Поясніть мені, що сталося?» Ще в Монреалі Стас зауважив, що Нікіта зустрічається з незнайомцем. Але тоді вийшла з ладу супутникова антена, і він переключився на ремонт, – почав розповідь Зорін. Але коли нас взяла на абордаж баржа і ми заарештували Берника, Стас згадав про Страхова. Після розмови з Ігорем, який розповів про те, що каву йому і вахтовому дав Нікіта, ми зробили аналізи. Потім повернувся до лікаря. «Ви зробили експрес-аналіз на Мальті у свого знайомого?» «Так, я встиг отримати результат». Він надягнув окуляри. Тут сказано, що в пробі було виявлено велику дозу клофеліну. Що й треба було довести. Так ось, після розмови з Ігорем я став важливіше стежити за Нікітою. Зорін подивився на Стаса та запропонував продовжити. На Мальті він навів на нас поліцію. Адже пройшовши Босфор, ми ставали недосяжними для диверсій. Тому він і поспішав Йому треба було нас затримати. Але коли і це зірвалося, то Нікіта спробував захопити судно. Операцію з провокацією його на ці дії ми з Валентином обговорили в мальтійській в'язниці. Добре, що командир давно його знав і міг припустити його дії. Стас зітхнув. Хоча до останнього не вірив, що Нікіта зрадник. Треба йому повідомити, що тіло матері доставили до Києва, і він встигне з нею попрощатися. Валентин взяв ключ від каюти, в якій сидів Нікіта. «Марко, пішли зі мною». Відкривши двері каюти, Валентин і Марко приготувалися до того, що Нікіта спробує втекти. Але він лежав на ліжко обличчям до стіни. «Нік, повернися до мене», – звернувся до нього Валентин. «Я хочу поговорити з тобою». Чоловік повільно повернувся, глянув на них байдужим поглядом і запитав. «Ми вже прибули?» «Ні, нам ще два дні ходу», – відповів Зорін. «Мене цікавить, з ким ти зустрічався на Мальці». «Я не буду з тобою говорити», – Нікіта підвівся з ліжка. Це вже нічого не змінить. Добре, але я маю тобі передати радіограму з центру. Він простягнув листок. Прочитай мені сам, я не хочу. байдуже промовив страхов. Добре. Труну з тілом страхової Лідії Михайлівни, 1927 року народження, доставлено до Києва. Чекаємо сина, Нікіту Страхова, для подальших дій. Нікіта схопився, як блискавка, підскочив до зоріна, вихопив у нього з кобури пістолет і притиснув до своєї скроні. Пробач. «І поховай мою матір. У неї нікого, крім мене, немає. Прощавай!» І натиснув на курок. Зорін міг його зупинити, але не став цього робити. Він дозволив йому піти життя гідно, як офіцеру. «Прощавай, друже! Спочивай з миром!» Промовив Валентин майже пошепки. «Я тебе розумію і пробачаю». Він підійшов до нього і забрав пістолет. Увечері 2 жовтня суховантаж пришвартувався у порту Жовтневий під Миколаєвом. Під посиленою охороною співробітників позаштатних антитерористичних груп обласних управління СБУ вантаж перемістили на два суховантажі річка Мори і відправили по Дніпру на Київ. Зорін з командою супроводжували контейнери на одному із суден. Під Херсоном відмовило кермове управління і судно несло на міст. «Швидко відійти від штурвала!» – закричав капітан штурману. «Я сам!» Йому дивом вдалося впоратися із судном і пройти майже між опорами моста. «Заходимо в Київ і відразу на ремонт», – відзвітував майстер-механік. Кримо вийшло з управління. Але мені вдалося стабілізувати його. До Києва дотягнемо». «Дякую», – сказав капітан, витираючи обличчя хустинкою. «Вас зрозумів». Сцена 31. Генерал, начальник російської контррозвідки. Мовчки складав свої речі у картонну коробку. Він зробив усе можливе. В провалі операції зі знищення суховантажу немає його провини». Було написано безліч докладних. Але чому так сталося, він не розумів. Операція була прорахована до дрібниць. За маршрутом все передбачено. Чому його йдуть? Хіба мало він провів вдалих операцій? У кабінет війшов генерал-майор з двома офіцерами. Ви готові? Здайте зброю і удостовіріння. До окончання слідства ви будете під охраною. Генерал-майору ніхто не заперечив. Інструкція. Пропустивши генерала вперед, генерал-майор забрав його коробку. Окинув поглядом кабінет, закрив двері і вийшов. Так безславно закінчилася кар'єра генерала ГРУ Смітаніна Єгора Фролича. Була людина і немає людини. Зовсім інакше своїх героїв зустрічав Київ. Савчук особисто з усіма привітався. «Дякую вам за службу!» Він підійшов до кожного і потиснув руку. «Служимо Україні!» – відповіла команда. Коли всі пішли, в кабінеті залишився тільки Савчук і Зорін. Він докладно розповів про рейс. «Тепер ви знаєте все. Прошу виконати останнє прохання Страхова. Поховати його поряд з матір'ю. Я можу зайнятися похованням». Він простягнув документи Савчуку. «Добре, я все зроблю. Нікіту поховають разом з матір'ю на військовому кладовищі». «А як тобі Станіслав?» – Леонід очікував відповіді. «Він мені сподобався. Розумний, розсудливий, добре справляється з радіоелектронікою, показав себе чудово». «Значить, ти не будеш заперечувати, якщо я включу його у твою групу? Хочу запропонувати твоїй команді на постійній основі працювати при СБУ як спеціальній антитерористичній групі швидкого реагування». «Що скажеш?» «Я не проти. Давайте створимо групу», – відповів Зорін. «Можу йти?» Савчук не встиг відповісти на питання. У кабінет війшов Гетьман. Зовнішній вигляд його дуже вразив Зоріна. Він не бачив голову Нацбанку 45 днів. За цей час Гетьман став сивим». «Абсолютно біле волосся. Вадиму Петровичу?» Валентин зробив крок вперед і простягнув руку. «Я радий вам доповісти. Завдання виконане, гроші доставлені, втрати мінімальні». Гетьман потиснув руку, а потім просто обійняв Зоріна. «Дякую вам. Ви можете бути вільні, Валентине», – сказав Савчук. «Візьміть три дні відпустки». Увечері Валентин відкрив ключем двері своєї квартири і знову почув шум у кімнаті. «Ну, шустряк, уже тут!» «Алісо, це я!» Я приїхав. Зайшов до кімнати. На дивані сиділа Аліса і тримала за руку Стаса. «Я знаю, що ти проти, але прошу вислухати мене». Вона з благанням подивилася на батька. «Дуже прошу!» «Уважно слухаю», – сказав Валентин, поставив сумку і сів у крісло. «Що ти хочеш мені сказати?» «Це Станіслав. Ми любимо один одного, і я погодилася стати його дружиною». Вона випалила це на одному диханні. «І ти не зможеш нам перешкодити. Ось!» «Дуже приємно!» – Зорін простягнув руку Станіславу. «Валентин, а ви любите море?» А у Львові Андрій сидів біля ліжка матері і гладив її руку. «Я так злякався, коли побачив, як ви почали осідати на підлогу. Дякую Богові, що куля потрапила в хрестик. Я обіцяю прийняти Бога до свого серця і до кінця життя йому служити, як мій батько». Він підніс її руку до губ. «Я люблю вас, мамо, і ніколи не покину».